Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah fa inna kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar amma ba'du ay hadirin sidang jemaah rahimakumullah alhamdulillah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa yang telah menyempurnakan kepada kita segala kenikmatannya baik kenikmatan yang lahir ataupun batin Baik itu kenikmatan dunia Ataupun kenikmatan ad-din Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tawfiq Untuk kita Bisa mensyukuri kenikmatannya Sehingga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Menyempurnakan kenikmatan ini Dengan kenikmatan akhirat yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan surganya Ibadallah Di antara perkara Yang penting untuk kita ketahui dan sadari Adalah bahwasannya Makhluk seluruhnya Di antaranya manusia Memiliki satu sifat Yang melekat tidak mungkin selamanya Terpisahkan darinya Yaitu sifat al-faqr Kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manusia Semenjak adanya Sampai di akhirnya Tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di segala sisi kehidupannya Di setiap waktu dan tempatnya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala butuh kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaannya butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan jika Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan-kenikmatan tadi dari kita niscaya kita akan sengsara bahkan niscaya kita akan binasa dan tersesat karenanya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyatakkan hal ini di dalam firman-Nya Ya ayuhan Nasi antumul fakrā ulillah, Wallahu alwaniyul hamid, Iya shayubhidkum, Wayati bikhulq jadid, Wma zālki alillah b'azīz, Wahaimanusia, Kali naga lah makhluk makhluk yang saktir kepada Allah subhanahu wa taala, Sedangkan Allah subhanahu wa taala dia lah zat yang maha kaya, Lagi maha terpuji. Iya, shall I zhibkum wati bi khulqan jadid, samaa zalikaa Allah bi aziz. Kalau Allah mau, niscaya Allah akan musnahkan kalian, dan akan Allah gantikan kalian dengan makhluk yang baru. Yang demikian tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini ada faedah, yaitu berupa peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri diri kita makhluk. Siapa budiah? Apakah dia seorang ulama atau seorang yang awam? Apakah dia seorang pemimpin ataupun rakyat jelata, siapapun dia. Dia adalah seorang hamba yang fakir, tidak memiliki apa-apa. Senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Tidak bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala apa yang menimpa manusia dari kebutuhan-kebutuhannya, kekurangan-kekurangannya, keluhan-keluhannya, bahkan segala penyakit dan musibah. Itu semua menunjukkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Kaya dan alimul qayyim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya al-faqru faqrun, kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam kebutuhan. Adapun kebutuhan yang pertama adalah faqrun idtirari, yaitu kebutuhan yang tidak bisa terelakkan dirasakan oleh seluruh makhluk Kebutuhannya sifatnya umum. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kebutuhan ini, yaitu kebutuhan kepada Rububiyatillahi Subhanahu Wa Taala, kebutuhan kepada Rububiyat Allah Subhanahu Wa kepada... Taala, kebutuhan untuk diciptakan, diadakan, dipelihara, dilindungi dan diberi segala macam fasilitas kehidupannya yang dengannya dia bisa akses di dunia ini dan berbahagia di dalamnya. Ada pun kebutuhan yang kedua dan inilah yang lebih penting untuk kita perhatikan. Karena ini sangat bermanfaat. Karena ini adalah kebutuhan yang kalau kita cari dan kita dapatkan. Di dalamnya ada inti dari kekayaan bagi hati kita. Bagi hati kita. Di dalamnya ada kunci kebahagiaan berinjur kita di dunia dan di akhirat. Iaitu kebutuhan kepada Uluhi Yassinillahi Subhanahu Wa Ta'ala. Kebutuhan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebutuhan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan beragam pengabdian baik lahir itu pun batin dan ilah itu Tuhan yang dicari dan dirasakan oleh mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi-nya dan rasulnya dari saddiqin dan salihun hanya saja Allah mereka manusia terkait dengan ubudiah itu bertingkat-tingkat diantara mereka ada yang mendapatkan derajat tertinggi dari ubudiah dan kemudian di bawahnya dan di bawahnya dan besar kecilnya kebutuhan kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung kepada dua macam pengetahuan kepada beliau Mahlul Taala. Besar kecilnya rasa butuh seorang hamba dan kesemangatan hamba di dalam memberikan ba'hadiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung pada dua pengetahuan, dua pengenalan. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengenalan tentang siapa babnya. Dan yang kedua adalah pengetahuan serta pengenalan tentang siapa dirinya. Sehingga siapa saja yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-nama dan sifat kesempurnaannya. Mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaannya. Juga mengetahui bahwasannya. Hanya ditahan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kemanfaatan dan kemudaratan. Hanya ditahan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perkara apa yang dibutuhkannya. Kemudian dia menengok, melihat kepada dirinya. Ternyata dia dapat dirinya dari seorang yang hina lemah, tidak memiliki apa-apa sesat, kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala bimbing, jahil kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarinya di sisi lain dia melihat ada dua musuh yang mengintainya yang berupaya untuk mencelakakannya yaitu nafsu dan syaitan maka ketika itu dia akan terdorong dan tersemangati untuk Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu dia akan merasa sakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian dia akan menjadi hamba yang bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mau terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terikat dengan aturan syarat Allah Subhanahu Wa Taala Ibadah Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna ibadahnya dan makhluk yang paling membutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dikarenakan beliau adalah orang yang paling faham tentang Robnya dan paling sadar diri tentang siapa dirinya. Sebagaimana hal ini terpancar pada doa-doa yang beliau ucapkan, juga pada ibadah serta pada semua keadaannya, itu semua menunjukkan kebudiaan beliau. Itu semua menunjukkan kepada kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat. Di antara doa-doa yang sering didengungkan oleh beliau Rasulullah SAW adalah Ya Hayu Ya Ta'uumi Ruhmatika Sagif. Aslih lishani kullah Walatakilni ila nasiqar fata'in Wahai, zat yang maha hidup lagi menegakkan alam semesta Dirahmatik astagih Dan rahmatmu aku meminta bantuan pertolongan Aslih lishani kullah Perbaikilah ya Allah segala urusanku, dunia dan akhiratku Walatakilni ila nasiqar fata'in Dan janganlah kau serahkan diriku ya Allah Untuk diurus oleh nafsuku Ini kerana beliau Pemahaman beliau yakni mana kalau seorang dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat itu juga dia akan menyimpang sehingga Nabi Alaihi Wasallam tidak menginginkan untuk sekejap pun ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terus dalam keadaan beliau menekapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara doa yang lain yang sering beliau panjatkan adalah Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Ya musarrif alqurub sarif qalbi ala qa'atik Hal ini karena kesadaran beliau, pengetahuan beliau bahwasannya hati manusia di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberakbalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara ibadah yang menunjukkan kebutuhan beliau, alaihi salatu wassalam adalah keseriusan beliau di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan beribadahkan. Melainkan beliau Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling sempurna di dalam melaksanakannya, di dalam mempraktekannya. Di antaranya ketika Salat malam beliau SAW diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taalaan, karena Rasulullah SAW Yakumulailhaja petasat barokah damah dan adalah Rasulullah SAW biasa salat malam hingga telapak kakinya pecah, karena saking lamanya berdiri solat. Menekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di dalam keadaannya beliau di mana beliau tidak menyukai untuk manusia memuji beliau untuk manusia memuliakan beliau di atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dari derajat ubudiyah dan risalah beliau mengatakan لا تقرني كما أقرت الناس على المسيح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله janganlah kalian melebih-lebihkan iya sebagaimana mereka Orang-orang Nasara orang Melebih-lebihkan melebih Al-Masih Isa bin Maryam Innama ana abdun Tidak lain Saya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Marbubun Dikuwasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat beliau Memuliakan beliau Meninggikan sebutan beliau Di dunia dan di akhirat Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memuliakan beliau dengan menyebut sifat abudiyahnya pada peristiwa-peristiwa besar, pada momen-momen yang besar, di antaranya adalah pada momen Isra Mi'raj di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayatnya, Subhanaladzi asra bi'abdihi laila, Subhanaladzi asra bi'abdihi laila. Mahsyul Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hamba nya di malam hari, hamba nya tidak disebut di sini Rasulih tapi abudih. Ini menunjukkan kesempurnaan abudiyah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat ubudiyyah ini pada maqam tanzil yaitu diturunkannya Al-Qur'an yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi allazi anzal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab wa lam dan tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau dengan sifat al-budiah pada peristiwa at-tahaddi di mana Allah Subhanahu wa taala menantang mereka-mereka yang dustakan Al-Qur'an untuk mendatangkan yang semisalnya. Wa in kuntum fi raibim mimma 'ala 'abdina fa'tu bi min mitslihi wa ad'u shuhadakum min dunillahi kuntum sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan 'ala 'abdina, kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan 'ala rasulina Sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kesempurnaan Allah Dia beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan beliau para makam ash-shafat di mana manusia sangat pentingnya membutuhkan syafaat dari orang yang mampu memberi syafaat maka mereka pun mendatangi para nabi sehingga berakhir kepada nabi Isa Alaihissalatu Wassalam kemudian beliau mengatakan izhavu ila Muhammadin abdinn awfar Allahulahumataqaddama min zambihi wa mataakhir kalian pergi cari Muhammad seorang hamba Allah adidin. Wafarallahu <tipanie> lahu ma taqaddama yang sudahlah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkannya desa apa yang lah lewat tadi akan datang. Demikian. Ya, kemuliaan yang beliau raih alaihi karena sebab kesempurnaan beliau di dalam beribadah kepada Allah dan karena sebab rasa fakir yang beliau arahkan tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sesungguhnya mengingat-ingat kefakiran kita itu memberikan faedah dan hikmah. Di antaranya kalau kita sering mengingat keadaan kita sebagai seorang makhluk yang lemah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa saja yang kita miliki, melainkan itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan terdorong untuk semangat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam pendekatan dan juga akan mendorong kita untuk mau taat dan tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain akan menghilangkan dari kita sifat takabur. Sifat ujub dengan amalan kita. Dengan ilmu kita. Dengan jasa-jasa kita. Dari yang telah kita berikan kepada Islam ataupun kaum muslimin. Perhatikanlah bagaimana Syekhul Islam. Ternyata, siapa yang tidak kenal namanya. Siapa yang tidak mengerti jasanya. Semua orang mengetahui bagaimana Faudillah beliau. Beliau sahibut syafanis. Memiliki tulisan-tulisan yang sangat banyak. Beliau berjihad dengan tulisan. Dan dengan lisan. Beliau juga berjihad dengan dirinya, dengan jiwanya, dan segala apa yang beliau miliki, beliau peruntukkan untuk jihad Ismailillah. Beliau juga membantah para ahlul bid'ah, ah, membantah kaum falsafah, membantah ahlul kalam membantah kaum syar'i Ahmad budiyah dan seluruhnya. Arta para muridnya duduk bersamanya, kemudian memuji beliau, maka beliau tidak suka. Kemudian dia mengucapkan, An al-faqiru ila Rabbi albariyyati, wa al-musayydiru fi jamiah walid walfaqri wasudatin lazimun abada kama alghina wasunnahu zati katab liya wa rahimahu wallahu ta'ala saya adalah alfaqir orang yang miskin enggak ada apa apanya tergantung dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala urusan saya di tangan Allah subhanahu wa ta di segala urusan saya dan kemiskinan kelemahan kekurangan adalah sifat yang melekat pada diriku selamanya كما الغنى وسن له كما الغنى له وسن ذاتي سبقى ما لك خياء أدلا صفة يوم لقد تدريد الله سبحانه وتعالى أقول قول هذا وَاسْتَفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ sallallahu alaihi wasallam hamba-hamba Allah sesungguhnya manusia tatkala Allah subhanahu wa taala menguji dia dengan kenikmatan-kenikmatan apakah kenikmatan berupa kekuasaan ataupun kenikmatan yang berupa harta benda kekayaan ataupun kenikmatan yang berupa ilmu ataupun kecerdasan tiba-tiba pandangannya berubah tingkah lakunya berubah yang tadinya dia melihat memandang dirinya sebagai seorang budak Allah orang yang lemah marbub dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi tetap, ketika Allah uji dia dengan ujian-ujian tadi apakah kekayaan apakah ilmu kecerdasan ataupun kekuasaan tiba-tiba pandangannya berubah tidak lagi dia memandang dirinya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang marbub dikuasai dan di Aturaya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu dia memandang dirinya sebagai seorang raja Yang berbuat seenaknya tidak mau terikat Dan tumbuh kepada syarat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya yang terjadi adalah Perkara melampaui batas Kezoliman demi kezoliman dia kerjakan Kebidahan demi kebidahan dia kerjakan Bahkan kekufuran Dia pun jalani karena sebab dia lupa diri Lupa tentang haknya -hak ke dirinya sebagai seorang fakir Hamba Allah marbub Yang lemah dari segala sisinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalla innal insana layadho Arro'ahu stahuna Sungguh manusia itu layadho Melampaui batas at adalah tajawuz Al-had Melebihi batas batas syariat Allah subhanahu wa ta'ala Apa sebabnya arro'ahu stahuna Karena dia melihat memandang dirinya kaya Dirinya memiliki kekuasaan. Dirinya memiliki pengikut. Dirinya memiliki harta benda. Diri, dirinya memiliki kecerdasan. Sehingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadanya. Kejelekan-kejelekan. Kesulitan demi kesulitan. Dalam hidup sebelum akhiratnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhi la wastahuna. Wa cazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Adapun siapa yang bakhil. Tidak mau berbuat ihsan itu dirinya ataupun orang lain. Dan merasa cukup. Tidak butuh lagi dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya Yang maha kaya. Yang memberikan kepadanya apa yang diberikan dari nikmatan, Maka Allah subhanahu wa ancam dia. Dengan fasanu lil lil'usra. Akan Allah mudahkan dia kepada jalan-jalan yang sulit. Segala urusannya sulit. Segala perkaranya sulit. Untuk menjalankan ketahatan sulit. Itu di dunia di akhiratnya jangan tanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka mereka orang yang zalim annar jahannam dan sungguh telah banyak contoh-contoh yang Allah contohkan di dalam firman-Nya yang sangat mulia tentang kelompok-kelompok yang mereka tertfitnah golongan-golongan yang tertfitnah dengan yang Allah berikan atau dengan kecerdasannya Allah berikan atau dengan kekuasaannya Allah berikan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa 'adaw wa Thamud wa qad tabayyana lakum mim ma saakilihim wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fa saddahum 'anil sabiili Ya tarakikalah qaum 'Ad wa Thamud telah jelas bagi kalian bagaimana keperkasaan kehebatan mereka dari rumah-rumah yang mereka tinggalkan Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum syaitann allati amal mereka dan akhirnya syaitan pun menghalangi mereka dari jalan Allah dan jalan Rasulnya padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki akal kenapa demikian? kenapa mereka dengan akal yang sadar tersesat? karena istana merasa sombong dengan apa yang Allah berikan dari kecerdasannya dari kekuatannya kemudian Allah SWT menjawab dan melanjutkan wa qaruna fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardhi wa ma kanu sabiqin ingat juga ka'dan qarun fir'aun haman ya wa datang kepada mereka nabi musa alaihi wa ala nabiyina salatu wasalam ya fastakbaru fil ardhi wa ma nabi mereka sombong angkuh merasa kaya tidak mau menerima tidak mau nyambut dakwahnya nabi musa akhirnya allah subhanahu wa ta'ala tutup mereka dengan azab Fakullen ahad Nabi Zabiha maka masing-masingnya kami siksa. Wa man aminhum. Fakullen ahad Nabi Zabiha man arsalah alaihim alaihim pahsiba di antara mereka ada yang diirim oleh Allah subhanahu wa taala batu-batu krikil hujan batu. Wa minhum man ahad pu di antara mereka ada yang berpetir. Wa minhum man khusus Nabi Allah. minhum man azroq di antara mereka. Ada yang ditenggelamkan di dalam bumi dan di antara mereka pun ada yang ditenggelamkan di dalam laut merah naudzubillah tsumma naudzubillah oleh karena itu ibadallah hendaknya kita senantiasa mengingat jati diri kita sebagai seorang yang fakir kepada Allah subhanahu wa taala agar harapan setelah itu kita berupaya menutupi kefakiran kita kebutuhan kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala mempelajari ilmu tentang Allah subhanahu wa taala mengenal agama ini lebih jauh agar kita Bisa merasakan kebutuhan kita kepada Allah Dan kemudian diharapkan setelah itu Kita bersungguh-sungguh untuk memberikan Ubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala As'allah ta'ala salam wa al-afiyah Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta safir kutubu laik